Gebek alderat eramanen zaituztegu goizuntan, eta gurekin azken bi urte hauetan hanbizinden Jenofa berroko irigoin, egunon zuri? Bai, egunon, zuei. Hala, bisitaz zira e, Ipare Euskalegian hori erranditeike? Bai, hori da. Ilaitea terdin zat chartua eta hori joaitea behitz. Ela, eta zu joan aintzin ahapatu zaitugu, pixka bat Quebecaz mintzatzeko, bon, bi urte, hantzirela jinofa behoko irigoin, beraz e, badakigu bi e-referendu izan zirela garaian, aipatuko ditugu istantean, o, ez da independentea, Quebeca, Kanadaren baitana, priseski, ze estatutu du uh, huaiko egunean. Ebe, hori da, Kanadaren bagne da, Kanada Federazio bat da, eta Quebecak beraz badu bere autonomia. Autonomia aski zabal bat, zabalduz joan dena urteetan zeha jalaike, nun baita begeroa ipatuko dugu, independentsia ere galdegin izan duen lujaldea da, eta oraindik galdetzen duena, beraz denborarekin autonomia ukan eta hemen datuz joan zaio egun besteak beste, osagajia, ezkuntza, justizia, holako eskumenak ditu, ahloiei buruzko eskumenak, eta beste alde, ezkuntzaren aldetik, ere Frantsesa hizkuntza ofiziala da. Hoja, Se, gutzigora bera. Soin egiturarekin instituziorekin kompara ditaike Europan, mm, pixkat parekatzeko, edo, eh, Europan, aut autonomia es... egoezko? Euskadiren bai, autonomia bezala edo... Bai, pentsatzen dut ze uh, ez dakit, baina bai egango nuke, baietz, gero badu ara, eh, badu bere gobernu propioa, uh, badu bere parlamentua, bere legiak egiten alditu, beraz, bai, autonomia egin uh, handi eta garatu bat. Mm. Izkuntzarena aipatzu duzu, eh, francesa mintzodela Quebecen, hori um, da, Kanadatik bere izten duen uh, parametro bakarra, eh? Bai, gerok... Um, bai, Quebecen gehien, gehienak frankofonoa dira, eh? bat dira, sortzi milioi le uste dut? Eta gehien zaballa frankofonoa da, eguneko zazpia da anglofono, eta horiek jakin behar da gehienak irietan bizi direla, beraz, Quebec uh, hartzen bada frantzesa den agusi, eta hori, bai, Kanada zabaloketan... Uh, Kanada zabalojen berezitasuna hori da. Gero Kanadan badira ere frankofono batzue, eh? Historia kala egin duerako, frantxeshag joan zirelako kala, Kanada kolonizatzera. Beraz, Frantses batzuk badira oraindik Kanadan, Kanada zabalojen baitan. Baina, frankofonoak gehienak eta nagusi, bai, Quebecen bakajik. Quebeciak nola senditzen da beraz, gehien gobatian. Quebeciak, Frantses edo ze se, se senintzen du gehien bat. Kebeki ja Kebekiak senintzen da. Uh, bai. Be Frantses ere baina bere hizkuntzak Kebekia ja du Frantsesa frantsesa da baina alaike ez beginnintzen da hitzetan akzentuan, ejan uh, moldeetan alaike badu bere bere zititasuna eta izango bai, nuke Kebekiak uh, historiantzeak... Um, Biziki identifikatzen ziren kanadian uh, franse gisa, kanadiak fransez gisa, eta poliki-poliki aldaketa politiko batzu eban ziren, eta ideologia mailan ere aldaketa batzu, eta larogeita amak, garen amakka datagero, hasi ziren gehiago kebekiak identifikatzen. Beraz, identitate horiek hori etzen gehiago lotzen izkuntza alaiatu baizik eta... Zabalago, ara, Quebeciak ziren denak izan anglofono, izan frankofono, izan uh, dirudun, ala pobre langile, edo, ara, zabalago. Zala, ya, lujaldeari lotua da edo populuari lotua gehiago identitate hori? E, lujaldeari, lujaldeari, ze hartzen malin baduzu denak dira Quebeciak uh, senditzen, alaike... Uh, Anglofono batek ere espadu frantxeza amintzo, ze mongelaren gauzitzen dituzu, e, anglofonoak. Badira auzo batzu ahas anglofono eta badira auzo batzu ahas frankofono. Aharo da, auzo berdinean e, biak entzutea. Beraz, hartzen baldin baduzu anglofono bat, berak egango izo ere Quebeciak dela. Beraz, behi, uh, lujalde ari nuke. E-referendum horiak e, iragandirenak, mila behatziunta latanoian eta latanoitama bostian, berezik hilautan horiak lehenik, e, bi arrazoinen gatik e, e, antolatu ziren, aipatu ditugunak, e, nunbait e, frankofonua, anglofonoa baino gutiago senditzen e, zela, eta frantxeas izkuntza zikindua zela, beraz, zinez anglofonoak e, geina zuen edo ordian eta inglesake. Bai, hori da. Bai, zinez, hor, uh, uh, behar behar guri bitxihiten zauko, baina Frantsesa han, uh, pixkat Euskararen lekuan zen. Hau da, uh, frantxesez mintzozena, ara, eh, ahaz gutxietxia zen, frantxesez galdetzen zenbazin uen zerbait den da batean ezizun, erantzunen eta galde eh, inpozatuko zauzun inglesez mintzatzea, Uh, Arra, frantxexez hitz eginez, etzela deus eginen uh, bizian, eta beraz bazen zinez uh, frantxex izkuntza zikindua zen, eta frankofonoak zikinduak ziren, hori alde batetik, eta beste aldetik beti frankofonoiek uh, sozialki eta ekonomikoki ere zapalduak ziren. Uh, ekonomian uh, denazen anglofonuen esku, haiek zuten didua eta haiek zituzten enpresak, eta frankofonoak ziren anglofonoen langileak eh uh, prekalitatean eta eta hala fiskat kakabezala, kakabezala baliatuak zirenak edo ezagutuak zirenak mm. uh, eta beraz urji jaten utori bai eta begira ebe, eramanen zen uh, pixkat kontzientzia hartze bat, eta 60garren hamarka burutuko zuten uh, Quebeciak, frankofonoak, uh, revoluzion tranquil edo deitzen dutena, irautzala saia. Irautzala saia deitzen nazaren legearen bidez eta gobernuaren bidez eginen zen etzen kajik anburutuko. Baina ara, buelta eman zioten hori, eta frantsesari aitorpena, eta pixkat uh, egespetua, eta frankofonoa ere egespetua, enpresak uh, nazionalizatuko zituzten, Arra Franko uh, estatuaren uh, edo Quebecaren esku izan zite zen. Zeren, uh, garaian ian euneko, enpresen euneko behogeita bosta kanpokoen esku zen, euneko behogeita zazpia anglofonoen esku eta bakarrik euneko zazpia frankofonoen esku. Beraz, hori frankofonoak eskubide gehiago kaiteko eta itochtza gehiago iraultza saia burutu zuten hori irudugei garen amarkadan. Eta hortik sortuko zen um, Independentzia gozea eta independentziaren bea jaren uh, kontzientzia harttzea, eta hoekekaiko zuen nunbait uh, e behara, eh? laro gehian emaitza uh, onak lohtu zituen uh, independentziaren aldeko mugimendu hori. Ehuneko bego goia inguru, uh, justu gehitzeko uh, ulertzeko bai. uh, iraolza uh -huh. lasaiia iragan dela uh, gobernuan be eskumenak kipiagoak ziren ohikoak baino, eta alabalimada nola egin dute, nola kausitu zuten? Ebe, ordon, iruro gehian, be gobernuak, kebekeko gobernuak erreforma, ara, sekulako erreformak plantan ezagizituen uh, eta jakin behar da, gara gobernuan liberalak zirela, ez ziren baitez da independentistako inotze. Independentsia mugimendua, etzen edo ahas haula uh, zen, behintzat, uh, etzen nola instituzionalizatua. Beraz liberalek, ebe, ebe ala, naik eri politikoarekin txekulako egeformak emantzituzten plantan. Besteak beste, aipatzekoak direna, dira bi, Hezkuntza eta osasuna uh, ordu da arte Elizaren eskutan zen. Eta egeformen bidea erabakiko zuten hori estatuaren eskuztea. Beraz ara, hezkuntza eh, Ezkuntza, ezkuntza badakigu, elementu gajantzitsua dela eta jendakte osatzeko. Eta, ara, horren osasuna eta ezkuntza eta gero beste gauza batzu, ezan dutana ekonomikoki enpresa batzuk nazionalizatzeko autua eginen zuten, eta hola egin, egintzen. Mm. Ez dakitak gina izan. <güls> <güls> <güls> Liberalak aipatu dituzu, buru jabetzaren aldeko mugimenduan nor hatxe maiten da? Eskuineak, eskertiak edo denetaik bada? Bada... Bada denetaika... Bada denetaika... Um, bai... Bada denetaik... Uh, nola ezan... Bada eskertiak eskuin baino gehiago... Uh, zaha jala gaztedamintzatu <laughs> orai mm -hmm. eta um, ejan er daiteke gauge egun hasteko mugimendu independentistak uh, bai galdu duela, fe, uh, usu adinetako jendeak dira independentziaz mintzo eta independentzial dagikatzen ari diren horietan gaztea jas gutxi da, Uh, gero ara, eh, agian irugajen egeferendun bat balit seguraski baietza bozkatuko zuten, baina independenziaren alde jokatze hoktan gehiago adinetakoak dira. Uh, zenta gaztek, uh, gaztek ez dute bait espada sendi behar, zeh, Bastehtze hori? Hori da, garaiko frankofonoiek bizitzen zuten zapalkuntza eta baztertze fenomenoa haiek ez dute gehiago bizi. Ze horai frantxesez mintzatu, ala inglesez mintzatu erantzun behar dina ukanen duzu parean, eta horai frantxesak badituzu ere postu goretan a, ekonomia mailan, politika mailan, aladenetan. Eta beraz, zapalkuntzarik ez da gehiago. Beraz, horren uh, aurkako bojoka ez dute gehiago ere man beharik. Eta, bestalde, behintzatnik ezagutzen dituztenek, edo enelagunek, edo ez da inore janberden, ez dute baita ez pada sendi uh, sekulako aldaketa ekarriko duela independentziak diotenez... Beharai, Quebec independente bat, alla, ez in-Kanadaren bagneden in-Kebec batek... Be antolaketa ekonomiko-sozial berdin haukanen du eta beraz berdin kapitalista eta beraz berdin individualista eta... Hara, beraz, nahiago dute gaztek uh, justizia sozialaren alde edo bohokatu, ez eta independentziaren alde. Irautza, Lasha Jauri iragandela irutenoita amargaren amarkadana, e, nunbait uh, Kanadiak, edo Kanadak utzi duela egiteratere eskumen gehiagoren emaiteko eta behar bada independenziaren gale horren txipitzeko jokutria edo jokamolea izan dela erhanditaike? Bai, biztan da, kanala kartuko zituen... Uh, Erabaki politiko batzu bai e, alde batetik independentzia guurxe hori xkataxetzeko, zoan autonomia gehio emanez eta la, eta bestalde be, ejeferen du maa bat antolatzeko posibilitatea topatzekogara e, e, izan zen eta Gerozta zailagoa zaio kebeki gauza bat autonomikoki edo antolatzea, ziren araztopoak eman ditu Kanadak. Eta hori argitak argitzen, uh, bigarren, biga ala irugarren uh, egeferendumarik ez izateko gizan. Mm -hmm. e eta ya, mugimendu abertzaleak, uh, nola iag dukidu uh, egeferendumen uh, galtze horiak, eta uh, etxigarria ditak ez horako mugimendu batean dako, uh, ega er azkenean, uh, boska bidez uh, galtzea? Beresiki bigarrena bajatu beresiki bigarrena e un eco 29 kako Bai urita bai. bebai be, bai, sekulako sekulako minado serena uh, uh, geroan enetzata hitzekoa da ze ze maitzaunak lortu dizuten hala ikez serena ikusten uh, bada 60 jarrena markadan burutzenela irauntza saia eta ugoi urte geroago eguneko beho gehiago hortzen dutela, eta hortik amabost urte geroago behitz eguneko beho eta behatzik ako eslaua, hor duan ez etzan agusi da doi doietarik, baina emaitzak emaitzak bizik honak ditu ala ere. Holako epela abujean, sekulako pumpeak egin, dituz, egin dituztelako. Gero biztan da, beba, sekulako tristezia eta mina ukan zuten, hori argi da, eskida garaiko artxiboetako itzartzea edo begiratza, eta bai biztan da mina sustut, uh, sustut uh, a... jogatu dela gero inkesten bidez eta bekan harrak beti garrbi jokatu eta botz batzu ara bo ez da dena argi eta ez da dena garrbi uh, emaitzetan ere eta bai ezaren aldekoak dioten ez, ara botz batzuk ebatxiak izan dira eta eta gero inkesta neutroen bidez uh, jogatu da ere, baiatz, uh, ara, etzela beti garbiki jokatu uh, bigarren EGF-erondomean. Bago da, hango, independentismoak edo baduen uh, berezitaso bat, eh, europako prismatik edo ikusten badugu, Uk, guk hemen, eh, independentsia galeiten egi aldeak dira tokiko, tokiko jendeak, hor gehiago dira kolono egi aldeak, edo kebek non bait kolono egi bat da, Eh, nola kudeatzen dute hori, adebidez tokian bizi bizidiren berezko be populuekin edo? Bai, hori uh, segur denbora luze, luze, luze batez ez aipatuz, ahipatuz. Eh, Autoktonuen historia, zines historia belsa da. Eh, Autoktonuak Kebeken gauhegun irudoruita meka mila dira edo. Irudoruita meka mila gutxi gora populakuntzaren euneko bata. Eta historiantzeak behara, deia, deia frantxesak ala inglesak jintzirelarik garaian, uh, ok da, mila boste eunetaz edo mintzogira, eh, mila boste eunuktea edo oktika pepjes ebe etzietan galdetu, jina eh, lujak hartu eta hori instalatu eta geroztik ezta da sekulan autoktonoien uh, ezagupenik izan, eta ezagupena ez da izan, baina izan dena da zapalkuntza eta haiek ejaten dute, izan dela eta gaur egun oraino badela genozidio kulturala. Zeren uh, biziki, balitaik emankizun bat eta bakarri gai horretazen eta zinez historia beltza da, autoktonoena eta Quebecak bai frankofonak bai anglofonoak ez dituzte eskoak garbi horretan. Beraz, uh, baina gaur egun badak eroztageio pixkat, bai ezagupen bat edo bainzat zikinki jokatu dutela aitohtzen dute bai e, Fai eta Kanada ere hasten da pixka-pixkat. Baina ara, hor ez dakit Quebec e, independente batean zeleku kanen duketan, behori ez dute independentista guztiak a, diskurtso bera Bo, ez da usun eurrek ezanen segituko dutela zapal zen, eh? denak ezanen dute ezagutuko eta aitortuko itoztela. Baina jaitea e, eta egitea ez da, ez da berdina eta Uh, ez dakitze azki batzoek aipatzen dute, uh, berdin, uh, federazio mailan antolaturiko gobernu bat litaik, edo estatu bat litaikela, autoktonuak ukango luketela, haien lekua eta elkar lanean, uh, elkarbizitza kudea, ala, txigurtatuko luketela, eta baina hala, itzetik ekin zetara ez berdina, eta ez dut uste, bo ez da, Ez da hien lehentasunetan, edo pff, lehentasunetan da, baina ez dira buru belagi oktaz goguetatzen ari. Onokoan a, independentzia galdetzen dutena, kara independenziaz ari dira, baina hori zeuraskia ala, berantago ikustekoa edo. Zuka duzun emankizun berezi, azergatik urte uh, urteundagian egin, jenofa behoko eri goin, eh? goin eh? itzauliko zirelaik <laughs> euskal egirata. Anaktian bidaion eganen dauzugu. Mire esker hainietz. Habian baitzira laster eta mire argitasunak emanik. Bai, miresker esker zuai, izanuntza.